Я найстарша. Коли зустрічаю тебе з бороданим у кав'ярні, мені теж здається, що живу в епоху полігамії. Проси пробачення, любий. Не відриваючи голови від подушки, Ксеня дістала з-під ковдри руку. Вигнута в кисті рука з довгими фарбованими нігтями, висіла над постіллю як знак питання на всю сторінку. Шкільний спогад. Невиконане домашнє завдання. Відчуття провини Ярослав поцілував тричі долоню І кожен пальчик окремо. Прощаю, любий Мистецтво писати Мистецтво жити Коли вже й сам гаразд не знаєш Де правда, а де гра Вийшов на балкон зарослий виноградом Перехалився через поруча Машина стояла Звечора залишив у дворі щоб не поспішати у досвіда в гараж. Його антрацитова волга із щасливими номерами. Перша його волга була блакитна. Тоді не доводилось вибирати, яка трапилась. А цього разу добився до директора автомагазину, показав червону книжечку. Ось свідомий письменник хоче антрацитову волгу. Під колір машини добув вельветовий костюм. Костюм теж вимагав деяких відхилень від правил загально моралі. За те, який вельвет – японський, білосніжна сорочка і американська краватка. з антрацитової Волги у вельветовій парі. Як добре, що він свого часу не відмовився від Волги. Від тої, ще першої, блакитної, подзвонили пізнього вечора. Є Волга, треба негайно забирати а в Ярослава був запорожець, його перша машина. Хороша була машинка, хоч і непрестижна. Він півночі вагався і не вистояв перед спокусою. І добре, що не вистояв. Напозичався, правда, у кого міг. Довелося писати багато і швидко, щоб виборсатися з боргів. Але хіба він коли боявся роботи? Навпаки помітив, Пишеться легше, коли підпирає з грішми. Матеріальна зацікавленість, Що в ній поганого? І посилюється самоконтроль. Жодних непорозумінь з видавцями. Ніби автопілот вмикається. Пишеш професійно, сучасно, дотепно. І не переступаєш межі, за якою треба відстоювати написане. Смішно у наш час пнутися на Котурни, як деякі його колеги, і вдавати із себе верховних суддів Проблеми в суспільстві були і будуть Пише про них Ярослав Петруня чи ні Роль Дон Кіхота непопулярна Література нічого не вирішує Хіба що полоскотати нудьгуючого обивателя І на це класти своє єдине життя Художня книга, навіть не фейлетон, після якого в газеті З'являється для заспокоєння читачів Слідами наших виступів Книгу сьогодні прочитають А завтра забудуть Бо на полицях стоятимуть нові паперові откровення Кожної доби у світі з'являється Біля двох тисяч нових книжок У рік понад сімсот тисяч Наївно і смішно думати що твоя паперова крапля з зливи може хоч щось на планеті змінити і брати на себе відповідальність, мішність, почуватися зобов'язаним, перед ким? Він нікому нічого не завинив. Живе, як живеться, як усі. Чому це від нього вимагати більше, аніж від інших? Він своє відгорював у дитинстві. Тепер Компенсація. Мусить же бути у світі вища справедливість. Кожному по жмені горя, по дві жмені радості. Тепер він везучий. Тепер він вдатливий, бо свою жмені горя вигорював давно. Все чудесно. Він їде на прем'єру своєї першої п'єси Умрин, де його пам'ятають хлопчаком у борках. Тепер він приїде на власній волзі в японському вельветі, і східці в театру йому назустріч збіжить Маргарита. Вдвічі молодша роками.